Погода. Погода – це атмосферні умови, наприклад, дощ, сніг чи похмуре небо, протягом короткого проміжку часу в тому чи тому місці. Погода залежить від переміщення повітряних мас навколо земної кулі. Клімат даної місцевості є не що інше, як усереднені погодні умови за великий період часу. Погода може змінитися за лічені години, але для зміни клімату потрібні роки і роки. Погодні фактори Куди і як переміщуються повітряні маси залежать від таких факторів, як відстань від екватора, а також наявність на їх шляху і гір та морів. Коли повітряні маси, що рухаються з боку моря, проходять через високогір'я, вони охолоджуються, і вода, яка в них міститься, випадає у вигляді дощу. Якщо повітряні потоки рухаються з центра континенту, вони не насичені водою і несуть з собою суху погоду. Якщо ж вони, проходячи через зону тропіків, застоюються над водною поверхнею, то перенасичуються вологою і перегріваються, що призводить до ураганів. Регулярні цикли Зміна погодних умов відбувається циклічно. У багатьох регіонах погода влітку тепліша, ніж узимку, оскільки протягом тривалих жарких днів земля одержує більше сонячної енергії. В Південно-Східній Азії в період мусонів з Індійського океану дмуть теплі, вологі вітри, приносячи з собою щедрі дощі. Приблизно кожних 10 років спостерігається явище, яке одержало назву «Ель-Ніньо». Температура води в південно-східній частині Тихого океану ледь підвищується, що приводить до зміни напряму руху повітряних потоків. А це може викликати посуху, жорстокі урагани і завдати серйозних економічних збитків. Високий і низький тиск У більшості районів планети погода визначається зонами низького тиску в атмосфері – циклонами чи зонами високого тиску – антициклонами. Деякі панують в тій чи тій місцевості упродовж місяців, як от Бермудський антициклон, який з'являється над Північною Атлантикою влітку. Інші приходять на кілька тижнів чи навіть днів. У тропіках пояси низького тиску, які повільно переміщуються на захід, можуть досягати значних розмірів. Оскільки повітря в тропіках тепле, виникають сильні дощі та бурі. Атмосферні фронти Коли маси холодного повітря зустрічаються з теплими повітряними масами, утворюються атмосферні фронти. Якщо холодне повітря різко заходить під тепле, утворюється холодний фронт. Якщо тепле повітря швидко піднімається вгору, воно охолоджується і в результаті випадають щедрі дощі. Коли тепле повітря піднімається повільно, утворюється теплий фронт, і тоді починаються затяжні, мрячні дощі. Бурі смерчі Більшість гроз не завдає особливої шкоди, але сильна буря може викликати штормивий вітер, зливу, спалахи близька в у 1986 році під час бурі в Гопалганджі, Індія, пішла злива, яка супроводжувалася градом. Маса градин досягала одного кілограма. За кілька секунд загинуло 100 людей. За оцінками, блискавка за рік убиває 200 людей і спричиняє понад 20 тисяч пожеж. Коли грозові вітри створюють інтенсивний, спрямований угору рух повітря, виникає смерч. Швидкість вихора може досягати 500 км на годину, що часто призводить до значних руйнацій та людських жертв. Ілюстрації: Анемометр – прилад, що визначає швидкість вітру. Барограф – реєструє зміни тиску повітря. Психометр Прилад для вимірювання вологості повітря. Температуру повітря на вулиці та у приміщеннях вимірюють за допомогою термометра. Дощ і сніг. Дощ буває двох видів. У тропіках дощ іде, коли крихітні крапельки води зіштовхуються одна з одною у хмарі, зливаються і випадають на землю. В інших кліматичних зонах дощ викликається таненням сніжинок. Якщо шаруваті хмари розміщені досить низько, дощ випадає у вигляді дрібної мжички. Якщо температура поблизу поверхні землі низька, випадає сухий сніг. Мокрий сніг іде при температурі повітря вище 0 градусів Цельсія. Коли вода замерзає, її молекули утворюють плаский шестигранний кристал. Кристал росте в міру того, як інші молекули води приєднуються до нього, утворюючи сніжинку. Коли після дощу світить сонце, на небі з'являється веселка. Сонячне світло проходить крізь краплі дощу. Промені його заломлюються і розщеплюються на спектральні кольори. У середині грозової хмари краплі дощу можуть переноситися повітряними потоками, а також замерзати – Градини, збільшуючись, падають, опиняючись на тепліших рівнях. Потім піднімаються знову, поки не виростуть настільки, що можуть випасти на землю. 1. Сонце більше нагріває відкриті ділянки землі. У теплі дні над ними утворюються стовпи нагрітого повітря. 2. Тепле повітря піднімається до розрідженіших шарів атмосфери. Там воно розширюється і охолоджується настільки, що водяна пара конденсується, утворюючи крапельки води. При цьому формуються невеликі купчасті хмари. 3. Підживлювана висхідними потоками хмара росте. В хорошу погоду купчасті хмари нагадують шматки вати. Вологи в них недостатньо, щоб пішов дощ. Радіозонд – це прилад для вимірювання тиску температури і вологості повітря у вільній атмосфері, який запускається за допомогою кулі зонда. Водяні краплі зіштовхуються у великій хмарі і електризуються. Позитивні заряди накопичуються у верхній частині хмари, негативні – в нижній. Коли негативно заряджена частина хмари зустрічається з позитивним зарядом на Землі. Виникає електричний розряд, що має вигляд стовпа. На картах погоди використовуються позначки. Ізобари – це лінії, які з'єднують ділянки з однаковим тиском. Тиск повітря в мілібарах фіксують у центрах високого і низького тиску. Зазначають також швидкість вітру і наносять на карту розташування теплих і холодних фронтів.